Força. Equilibri. Valor. I seny. Vina. A Castellers de Mollet. És que no he Tornem a entrar. <ríe> Tornem a entrar? Tornem a seguir. Ah, mira, si està vermella. És es que abans no ho he pogut dir perquè estava badallant. He recuperat un clàssic del programa, que són les morfilles del Juande. <ríe> <del> Juan <ríe> abans no estava en badallant en i no podia dir. de començar... <ríe> Bé, doncs, com dèiem abans d'acabar la primera part del programa, estàvem parlant de, de com es va produir divendres la, la dimissió de, de la tècnica i, i bueno, aviam, de d'aprofundir. Són coses que, eh? que m'heu d'explicar perquè això, com que jo no hi era... Sí, uh, bueno, des d'això... Mm. La tècnica va dimitir, va explicar els seus motius, va haver-hi un petit debat de si sí, per què, per què no, per què tal, perquè, bueno, en fi, clar, la gent no, no acaba d'entendre ni com es produïa això, ni en quines situacions es deixaven ni quines sortides teníem, etc. no? Uh, després de deixar clar, doncs, que plegaven, es va demanar l'ajuda de tothom i, i mirar de, de, de veure qui tingués ganes de treballar i de tirar el carro endavant per formar una, una nova tècnica, que no descartava el fet de que pogués incorporar-se gent que estava a la tècnica actual, no? perquè el fet de que eh, pleguessin no volia dir que no continuessin tenint ganes de treballar, el que passa que volien formar un equip doncs, que, que, que estés ben avingut i que tires les coses endavant. Una mica estrany Bueno, no havíem tingut mai aquesta situació a la colla, no? aquestes alçades de temporada. Va demanar ajuda també, per la Junta va demanar ajuda, per... perquè, clar, això va ser divendres, <coughs> havia de fer l'assaig i, a més a més, teníem... Uh, L'actuació el diumenge. L'actuació del diumenge. Mm. I, pues, va haver-hi un patit recolzament entre un... la majoria de gent, uh -huh. perquè, en principi, no va haver cap problema. No. Va... L'assaig va... A veure, es va fer càrrec de l'assaig al president, el Toni, Juntament amb, Juntament amb la Junta. part de l'Ajuntament i part de la tècnica que també bueno, tothom estava doncs, mirant d'ajudar i de no, de no interferir, de no posar pals a les rodes en cap moment el tema de que la colla tirés endavant. No? Uh -huh. eh, bé, es van fer les proves que s'havien de fer per portar a terme l'actuació amb les garanties eh, més normals i, i es va pues, plantejar una miqueta com quedàvem, no? si s'havia de fer una assemblea, si no s'havia de fer una assemblea, totes aquestes dubtes i coses que... Que sorgeixen quan es produeix una cosa així dir que de cara a la història doncs eh, no és la primera vegada que un cap de colla plega enmig d'una temporada, no? N'hem tingut de tots colors, recordo eh, fa, fa, fa bastants anys eh uh, just després de, de la candela del 2001. Sí, han començat temporada, el que normalment ha passat, eh? Sí, sempre en mig ha estat de temporada en... no ha passat mai. No. És, eh, no havia passat, no. sí, mitja uh. temporada, bueno, en plena temporada no havia passat. El captocava i en una altra ocasió va plegar quan portavam un parell d'actuacions probablement també just abans d'una actuació que havíem d'anar a no sé si era Santa Coloma no s'entera, sé, no ah, recordo. A Ripollet pot a, a Ripollet possiblement. A Ripollet. Sí, sí. Eh, doncs, eh, Bueno, es va fer el que es va poder es va tirar endavant. No? Ara mateix doncs, també es planteja fer unes reunions de treball per reestructurar o crear una nova tècnica i aquesta tècnica que surti d'aquí doncs mirar que funcioni normalment i a la propera assemblea que es convoqui o expressament o una assemblea que estigués formant convocada per alguna altra història, que ara mateix no, no se m'acut que n'hi hagi cap propera, no? O si, la, o si la Junta vol fer una assemblea extraordinària i, i exposar-ho a la gent. Potser ho exposar als mateixos assajos i a la mateixa... O mm. o sigui, a, mm -hmm. a les properes trobades que tenim és pràcticament de tota la colla. Això la ten Junta, suposo, que decidirà si farà una reunió, una mm -hmm. assemblea extraordinària, o, o tira endavant o explica després de, de com funcionarà la tècnica d'aquí al final de temporada i si... I, i si és una solució per, per acabar temporada mm -hmm. dignament. Sí, sí. Bé, recordem que la tècnica és un equip de treball, com pot ser l'equip de ràdio, per exemple. Per això feia broma el sí. Juan Del comença el programa a veure si l'equip de ràdio era de la tècnica era de la Junta. Som de la Junta i no hem dividit i continuem treballant. No, són bueno, de, de la colla. No, no nosaltres si continuem <laughs> criticant els ordinadors de la ràdio, al final els van fora, però... <laughs> serà per una altra cosa. En fi, bueno, total, que... Mm, el ser un equip de treball no, no surt d'una assemblea. En realitat, no, els estatuts, millor dit, no, no diuen que s'hagi de, de triar en assemblea la tècnica. El que sí que es tria en assemblea és la Junta. Ah, el president, ah, el vicepresident, el tresorer, i els vocals, etcètera. etcètera. Um, el que passa que nosaltres, des de fa molts anys, fem que la mateixa assemblea en què es tria Junta es triï tècnica. O sigui que la ratifiqui. Uh, la Junta presenta la tècnica que pensa dur endavant el seu projecte de treball. És, és l'equip de treball més important, el que fa doncs, que funcionin els castells, etcètera. Uh -huh. uh, en aquest sentit, la tècnica s'ha ratificat en una assemblea, encara que no sigui necessari segons estatuts, però si es renova la tècnica d'una manera o altra, la tècnica pot seguir treballant, la tècnica renovada pot seguir treballant, però per fer bé les coses... Uh -huh a la propera assemblea s'hauria de ratificar per dir, senyors, es va començar amb una tècnica que es va votar en assemblea, la tècnica ha canviat, per tant, seria un requisit eh, lògic que l'assemblea ratifiqui aquesta nova tècnica eh, que ha sortit doncs, eh, per força, per, perquè no hi havia més remei. Jo en principi vaig entendre que, que dimitir era el cap de colla i la seva tècnica, perquè realment mm, el, el parera no, no en sabem res, per estar d'alcança, estar fora, mm. no sé, suposo que millor ell també té que dir la seva, no? Mm. I suposo... Bueno, em sembla que ara mateix, des del 8 del vespre, estan reunint, estan fent una sí, reunió sí. expressament per, per buscar per trobar una solució, perquè, o si sigui, no podem estar sense tècnica, i tenim dimarts i divendres d'assaig, i dissabte a la tarda tenim una altra situació i dissabte de tarda una actuació, la setmana que ve, la setmana vinent, una altra actuació, i ens embuquem ja, que si bé fiquem a festa major, i darrere a festa major, bé, Fira Artesans, i suposo que això... Clar, evidentment, tampoc és plan de que el president o algun càrrec de la Junta es faci càrrec de, de la tècnica, mm. així, de manera continuada, perquè mm. la Junta hi ha prou feina, té, no. i són càrrecs bastant incompatibles, al tema de de fer de president, o de, o de vicepresident, o de, o de tresorer, per exemple, i el mateix temps ser cap de colla perquè bueno, acabaries cremadíssim de, sí, de feina, no? Sí. A part que no, no sortiries de reunions en tota la setmana. Sí, sí. No, això no, i a més a més que és una feina, o sigui, sí, una és feina una feina que s'ha de fer en conjunt i hi ha dhaver un equip de treball, per, això, uh -huh. per valorar totes aquestes coses. No? Uh -huh. Bueno, de fet, el, el que parlàvem, doncs, eh, després d'això de, es va tirar endavant l'assaig de divendres uh -huh. i es va tirar endavant l'actuació d'ahir a Gallegs. Amb l'ajuda i la col·laboració de tothom, tothom uh -huh. que estava tant a l'assaig com a l'actuació i doncs uh -huh. amb bona disposició, això sí que es va notar. Uh -huh. I cal dir que ahir, per exemple, a Gallegs és una, una actuació molt remarcada per la colla que, que va fer que fins i tot eh, castellers molt antics eh, es passessin per allà. Sí, s'apropessin si allà a veure, veure l'actuació i també pues, a saludar a la, a la gent de Castellers de Mollet. Gallecs és una zona que Castellers de Mollet s'estima molt, que bueno, sempre hem defensat, ens hem unit a totes les iniciatives per defensar el que és el territori de Gallecs. A més a més, va ser el lloc on ens vam batejar feia exactament 19, 19 anys, perquè el bateig va, es va fer un any després de, de l'inici de la colla. Mm -hmm. Ho uh, recordo una placa que hi ha a Gallecs, que ens van posar els de l'Associació de Veïnes i Veïns de, de Gallecs, no? per recordar aquest fet del, del bateig. I castellers molt antics, evidentment, doncs, eh, recorden amb molt de carinyo la, la festa major de Gallecs i l'actuació que els castellers fem allà. A part d'això, són unes festes uh, de poble molt guerrilleres, per dir així, <ríe> i a la que ens agrada bastant anar-hi i participar... Són, són més popular que, que el chorizo de león... <ríe> Bé, doncs, eh, si un cas, eh, comentem el, el concurs de cuina de dissabte, parlem ja de l'actuació després ja parlem del concurs de cuina. Jo ja que estava, parlaria de l'actuació sí. i després anem pel concurs de cuina. Uh -huh. Doncs això, una, una actuació que ens va portar a la companyia dels castellers de Santa Coloma, que bueno, els castellers de Santa Coloma van fer dos castells i dos pilars. Uh -huh. o sigui, el 3 de 6, al 4 de 6, entremig de les dues rondes. 3, 3, 3 pilars vam fer el... Bueno, sí, vam fer el pilar d'inici, pilar de 4, després 3 de 6, entremig de les rondes van fer el pilar de 4 aixecat per sota, van acabar amb el 4 a 6, i després una ronda de pilar vam fer una altra pilar de 4. I nosaltres vam portar a plaça eh, el 4 de 6 amb agulla. Que feia molt de temps que no el tiràvem uh -huh. a plaça, eh, molt, molt de temps que no, que no que no que no el plantàvem a plaça, va ser... Uh -huh. A mi em va agradar moltíssim. Uh -huh. Home, a mi també fa molta il·lusió fer un... un castell que feia tant de temps que, que no feíem, no? Semblava que ens havíem quedat com encallats amb el 3 de 6 amb agulla. Sí, I fèiem. suposo que la tècnica a l'hora d'escriure de, de, sobre el paper el 3 de 6 en agulla es devia donada que amb quatre canvis senzills on doncs es podia... La es podia la, la, la, com es digui, en funcions. Uh -huh. La gent que es va fer càrrec de, de dissenyar l'actuació doncs eh, va decidir, per mi en bon criteri, de, de tirar endavant el 4 amb agulla. El 4 va pujar molt bé, molt ferm, i l'agulla, en el moment en què anava a descarregar-se, doncs, eh, bueno, ja, jo diria que tu i jo, que estàvem agafant-la, ja patia bastant des del... Des del bon principi. Des del principi... Jo no, no li dono gaire importància, perquè l'agulla era bastant nova també, i sí. ha castells nous, i no manca d'experiència, que això l'únic és un tot d'atenció de que els castells se'ns cauen i que falta mm, rodatge i que mm, no es va fer mal ningú. Mm -hmm. va, el 4 es va descarregar normalment, es va descarnar, diguéssim, i el, el quedar sol a l'agulla, eh, el Javi va defensar tot el que va poder, però no va poder més i al sí, sí. final es va plegar, no? va caure aquest pilar. Jo, la meva sensació des de dintre és que era una mala col·locació, des de bon principi, o sigui, però sense més importància. No? Jo crec que això ens té que val d'experiència per a ells, mm. perquè havien descarregat el, quatre, el pilar de quatre abans, o sigui, el primer pilar de quatre era el mateix. Sí, el, i el tres amb avui, el... sembla que també l'havia fet amb el... El bueno, Javi. però amb aquesta actuació concretament, el pilar d'inici era, ah, sí, sí. era el Javi, era la, la, Laura, la, Laura, Mugger. la Laura Mugger i la, i la, I la Lucía. I la Lucía. Uh -huh. O sigui, no tenia que tindre cap problema, tampoc. No, a mi també em va semblar des, del me, des de... Bueno, és la meva opinió, eh? Mala col·locació de eh, entre baix segon. No sé si de peus, no sé si nosaltres... I la Laura Mutge també, però bueno, això és una cosa que és més tècnica. Bueno, però i de són poc, coses que... Una cosa que es poden polir, sense importància, que no... Que es corregeixen treballant a l'estatge, sí. evidentment. Sí, que val, val per com a experiència com, i per un toc d'atenció també de que els castells cauen i que se... no té per què passar res i continuar l'actuació com va continuar sense cap problema. Sense no? cap problema. Sí, sí, perquè després en segona ronda vam fer el 3 de 6... Uh -huh. I després, en tercera ronda del 4-6, a i aquest tant un com l'altre, doncs molt bé de mides. Uh -huh. i... El 3-6 va patir una mica més, i més de xivarri. Jo em vaig queixar mateix, allà mateix en l'actuació que hi havia molt xivarri, però després del 4 es va aplicar la gent perquè jo no vaig sentir res. Vaig sentir el, camp de, el, que feia el que estava el president, que era el que feia, cantava el castell, que això també és important, no? O sigui, Entens que a plaça els castells tenen que sentir, es tenen que sentir les gralles. Tenen... O sigui, la gent de la pinya té que, sen... té que sentir no? el... les gralles i el cap de colla per saber com va el castell. Si hi ha massa xivarri, mm, al final no coltes, ni... No, no arribes a escoltar ni l'aleta, no? Mm. Bueno, les gralles ahí sí que se sentien, hi havia cinc gralles. I que hi havia un, un tabal o no, dos. Un, un. No ho sé, el Toni no tocava. No, hi havia el Joanet i no sé si el Ló lo va tocar o no. No sé, però bé... En gralles n'hi havia cinc. I bé, doncs, eh, vam, vam acabar l'actuació la, fent una foto de, de família a les ah, sí. escales de... sí. Pilar de 4 aixecat per sota. Sí, Pilar de quatre aixecat per sota, on es va treure la... La banderola del 20è aniversari. que també va ser molt aplaudit en aquell moment. Aquell moment. Jo no sé, també, a part de la banderola, perquè a la gent li fa gràcia un, una nena tan petita com, com la Clàudia Hernández que, sí. que, que pugi un, en un pilau, igual que quan puja el Lucas, la gent eh, aquesta canalla tan petita li fa molta gràcia veurela veure la pujar i, i eh, aplaudeixen molt. Un pilar molt ben aixecat i molt ben baixat, eh? Tenim sí. aquí una precisió de la Jéssica que diu que només hi havia un tabal, el Lolo va tocar l'aixecat, okay. que el Joanet anava de segon, però la resta les va tocar el Joanet. Molt bona aportació, moltes gràcies. I el Pedro, <ríe> què diu el Pedro? El Pedro no diu res, ja. El, el Pedro diu que allò de la dimissió era pel Bòric. <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> Mira, quasi que t'acompanyaré a Firagós. Ah, no, que treballo. També <ríe> diu que tranquil·lo, que algú anirà a Firagós. <ríe> I després bueno, hi ha aquell missatge de 4 de 8, de 8, 2 de 7 i la de 6 per la diada. Ara, ara. Sí, amb força i ganes. Per la diada, aquí. La nostra, imagino. Mira, aquí ha, ara veiem la foto de, que ens van fer precisament ahir, si al davant de l'església de... La veritat que si amb aquesta actuació adiada que d'agafar una moneda per, per sortejar les rondes amb Mataró i amb, i amb Minyons, eh? A veure qui comença, eh? Amb la que diu el Pedro, no? Bueno, bueno. Jo, jo ja he tingut contates amb, amb el cap de colla de Minyons i ja li dic que hi ha monedes que només tenen la cara de castellers de Mollet, con lo cual, si, si jo tingués que agafar alguna moneda d'aquesta, no preocupi, que començaríem nosaltres a ronda. Mm. Um, Algú més de l'actuació gallecs? Doncs, bueno, a part del... Uh, el bon rotllo que sempre es viu en aquesta actuació no? de, de la sintonia que hi ha entre la festa major de Galler els castellers de Mollet, etc. Uh, doncs, uh, no sé, comentar una miqueta uh, el, el tema dels castellers de Santa Coloma que bé, van fer dos castells i anaven relativament poca gent recordo que en el, en el, en el 4 de 6 doncs, hi havia bastantes mans bastanta ajuda de Mollet que això també és una cosa important Mollet eh, normalment hi ha bon rotllo amb, amb la gent de, de Santa Coloma compartim un trosset de besors no? sí. <ríe> però sempre ha estat una colla en la qual doncs, ens ha fet molta gràcia i doncs, eh, l'amistat aquesta que, que vegada es falta <ríe> entre 3 colles no? amb, amb Mollet i Santa Coloma sempre s'ha viscut aquesta bona sintonia eh, Què més? Bueno, els veïns de Gallecs un pica-pica <ríe> bueno, un, un refresc en la, en la seva línia, seva línia sí, sí. <ríe> van dins d'un petit problema amb l'aigua que suposo que va ser un problema de mala organització, mala coordinació entre nosaltres i ells, mm -hmm. però, bueno, al final, el va l'altar perquè tenim una junta que, la veritat, és que treballa molt bé, o sigui, i realment, de seguida que va haver-hi aquest problema, pues, va saltar un de la junta, que és l'encarregat de, de, de, tota de, de tot aquest tema, que és el Juanen, i, i en cinc minuts havia portat, havia anat a comprar ampolles d'aigua i, i va aparèixer allà, per, amb ampolles d'aigua per, per castellers, no? O sigui, mm -hmm. Eh... Molt bé, una altra cosa que també s'ha de dir és que es va solventar el, el problema de l'ambulància que comentàvem la setmana passada i allà teníem l'ambulància la, que per sort no va fer falta fer-la servir. Em mm. va venir l'Ajuntament i em va dir que, que, no era, que no tenien cap manera ni cap ganes de, de, de fer mal ni de, de... O sigui, que disculpin el malentès que havia hagut, que un fan amb molt bona intenció i que ens van demanar disculpes per tot aquest malentès que va haver-hi la setmana anterior amb l'ambulància. Està mm. aquí ara mirant comentaris que vénen de lluny. Sí, hi ha un comentari del Noé. Desde, desde León. Digo, qué buenos recuerdos. Ah, ¡Ostras, qué bueno! <ríe> la, es que está Supongo que ha, mirat, ha visto el Facebook la foto de la familia. No es que estigui escultando el programa. Sí. <ríe> bueno, lo podría escultar por internet si vulgués. Pero... En fin, digo, qué buenos recuerdos. La primera vez que Rafa, y nos llevó a la fiesta de Gallegos añoraba las fiestas de mi pueblo, pero era como si estuviese en ellas. Hoy recuerdo con nostalgia los buenos momentos vividos en ellas, pero por encima de todo recuerdo que fue precisamente en esa plaza donde vestí por última vez la camisa verde. Gracias, familia. Os echo de menos siempre. Que te salen, no he... Mm. Noé Pinilla el nostre company que va compartir en un temps eh, la seva estada a la colla i finalment està ara mateix a León i és para de dues filles. I és para de dues filles, sí, una fa poc. Sí. Mm. Bueno, doncs, eh, si un cas eh, ja hem comentat el tema de l'actuació, que eren nou minuts escassos i hem de comentar el concurs de cuina i tota la planificació que tenim prevista per Barraleta i totes les actuacions que, que tenim d'aquí al setembre. Molt bé. Per tant, eh, comentarem eh, el tema de la del dissabte al vespre a l'Era, on va tenir lloc, eh, crec recordar que la setmana passada, vau comentar si era la sisena, setena, mm. era la vuitena. Vuitena, dic, sí. ja. Sí, perquè va començar el primer any que jo vaig entrar a la Junta i... Fa set anys, aquest és el primer que no, que no hi estic, tant, fa, fa vuit anys ja que... que Vuitena edició, el concurs de cuina, doncs. Enguany havíem, ens havíem empescat un parell de jurats que eren la cuinera de la, de la feina on jo estic i la cuinera de la feina on està el Toni, el president, uh -huh. que van venir acompanyades de, de les seves respectives parelles i al final van ser tots quatre no, <laughs> qui quatre anys, van fer eh, de jurat i es van comportar de manera molt professional, eh, aïllats dins de, de la sala d'actes, els anaven portant els plats numerats i... Uh -huh i van tastar tot. I, tot. I això, van, van destacar l'altíssim nivell de... de... de cuina no professional, vaja. De cuina no professional, però, vaja, Déu-n'hi-do. Uh -huh. um, doncs hi havia, si no recordo malament, 34 plats en total, dels quals 13 eren postres, eh? postres. déu nhi eh?, eren la quantitat de postres, eh?, que hi eh? Un, un tanguany. Molta xocolata. Sí. <laughs> Molt sucre. Eh... Um, quant als premis, el jurat va decidir que el primer premi era un plat que... No vol dir que tingui raó, eh? El jurat. És al seu gust. Com deia, no sé aquí, el jurat era un jurat que li agrada al conill, perquè va premiar com a primer premi un plat de conill, que també és curiós, però era un conill amb canyella, fet per la Maria Luisa. Correcte. Sí, sí, correcte, correcte. Aquest era el primer premi de, de plats de, de cuina, va, ja, uh -huh. de menjar. El segon premi va ser una espècie de chupito, que es deia uh -huh. verd claret, que era una crema de verdures amb, amb carbassó i, bueno... Era I havia... Una crema de carbassó uh -huh. amb una mica de crema d'all. Sí, se li diu un ajo blanco. I una miqueta de pebre per damunt, o sigui que tenia els uh -huh. colors castellers, era el verd, el blanc i el negre. Uh -huh. Aquest era un plat del Pep. I doncs va ser el segon premi. I el tercer premi van ser els peus de Minyons. va a dir que aquest nom se'l va posar la, la, la, la propietària. Mateixa eh? que... La mateixa autora. La mateixa autora dels peus, eh? I el, el que va, va apuntar literalment el nom del pla. No? Mhm. Mm Eh, bueno, uns peus de porc que a, a, a l'altura de la cuina de la Mari, que ja ens té acostumats als seus plats de cuina popular boníssims doncs això va mereixer per part del jurat el tercer premi uh -huh. absolut dels plats de, de cuina i en la categoria de postres el jurat va destacar la participació de la canalla, que havien fet un torró de, de xocolata molt bo i, finalment, com que només es podia donar en premi, es va donar el primer premi, al Roger Candela, amb un plat que eren no sé què, de pinya i formatge, no me'n recordo. Milojas, em sembla ah, que sí, eren. Fulles, fulles. Fulles. No, no sé si milojas, no, no sé, jo vaig comptar-la i no eren mil fulles, però bueno. N'hi havia noucentes hipoques. No, sí, <ríe> igual vas escoltar, eh? <ríe> A mi m'agradaria que clandestinament sempre hi ha una altra part que, és, que es va presentar, no, no va presentar concurs, però sí que es va oferir que era um, uns 12 litros de gaspatxo per una banda i uns 10 per una altra i també uns, els mejillones. Els musclos del Fernando, eh, els, els dinamics a pla. Fernando, que això era a la part clandestina. Això, abans de començar el concurs, ja començaven les apostes per allà. Uh -huh, I uns musclos que van arribar fins eh... a Gallecs. Fins a Gallecs, a la, a després a de l'actuació, al... Després del pica-pica van sortir... Que per cert, que l'endemà l'estat reposat, les verduretes havien agafat encara més el gust del muscló, estaven fantàstics. Des d'aquí, com sempre, una felicitació al Fernando per les, i al Rafa, que el va ajudar aquesta vegada amb les sí, verduretes. Sí. Uh -huh. I bueno, a la mare del Rafa, que va, fer, va preparar un gazpatxo i al Juan de la no? Sí, el Rafa va preparar, sí, per la d'aquí va venir un altre. Això que normalment sempre ve, eh? aquest tipus de, de coses clandestines sempre entren. I, bueno, com sempre, una participació de gent allà sopant... Doncs, molt alta. Eh, molt alta, sí, sí. Eh, hi havia una cinquantena de persones déu sí, bastanta... bastanta uh -huh. No, no, no m'hi vaig, no em vaig entretenir a comptar-los, no? però també s'ha d'agrair a l'Associació de balls de Saló, que ens van deixar les taules, uh -huh. unes tauletes rodones que donaven sí, una sensació de cara, com de de, de, de... de casament. De casament al pati. <ríe> sí, sí, que fins i tot algú comentava Escolta, que, que hi, ha, hi ha una llista com... allà en quina taula anem cadascú. <ríe> és no s'ha pogut posar perquè sempre hi ha algú que no es vol posar amb l'altre però sempre fent la típica broma i després ens vam dirigir cap a on havia. Gallegs un cop acabat el sopar la recollida, que en aquest cas va participar tothom molt eficientment i ràpidament ho vam tenir tot arreglat i ens vam adreçar cap a la festa major de Gallegs un grup de gent en cotxe, un altre grup de gent a peu la canària anaven tots a peu Va començar a fer reçar cap a l'endemà Uh -huh. Fins I... aquí, el concurs de cuina uh -huh. I ens queden això tres, bueno, quatre minutets aproximadament per, per acabar el programa i anem a parlar de la, la planificació que tenim prevista del, del Bar Lareta, que allà es va fer els primers 4 atrets eh, es va decidir que aquest diumenge després de, de l'actuació que tenim dissabte, diumenge al matí es farà una, la següent reunió La següent reunió, ja començar, començarem a treballar jo uh -huh. si ja es reunia, a treballar. Començarem a treballar ja en tot el que és la infraestructura del bar. l'única del bar, <coughs> l'únic que podem adelantar, sí, és que eh, espero que treballem junts i que tot funcioni, perquè quan arribi la festa major doncs estigui ben maco, uh -huh. ben engalanat i poder treballar i treure uns calerons per la colla. Uh -huh. I l'objectiu principal del bar, com sempre, és passar nos Passar-nos-ho bé, I anem a comentar llavors el... <coughs> El calendari més proper que tenim la colla, que és aquest eh, dissabte, anirem a actuar a Reus, a la diada de Santa Anna, crec que recordar que l'actuació serà també a la, a la mateixa plaça Mercadal, i actuarem amb els xiquets de Reus i els margeners de Guissona. Mm. O sigui una... A la tarda. A la tarda. Dissabte a la tarda. Mm -hmm. sí, bé, Reus acostuma, Tard acostuma a organitzar les seves diades els dissabtes a la tarda. És una de les poques colles que ho fa. Vaja. Després, la següent actuació serà el diumenge següent, el dia 5 d'agost. Ja també tenim dinar. És el, la, la típica actuació que fem fa ja 4 o 5 anys, que fem a la l'organització de les Pinedes, a, a Lliçà, i és eh, dinar... Aprofitem per fer mm, un dinar per nosaltres i, I per, per, la la de, la per la gent de les Pinedes. Per la gent de les Pinedes, exacte. I ens ho donar el primer any i... Eh, igual que fem per nosaltres, però fem també per la resta. O sigui. mm -hmm. I, doncs, eh, és una, una actuació també molt, molt entranyable que... Sí, perquè en va tot, tot el dia allà i som nosaltres. I també és una festa així <coughs> de barri, com... Sí, que que de riniera. De la que ens agrada. I després sempre acabem destrossant el... L'inflablà. L'inflablà, <coughs> perquè comença la canalla, però final acabem els grans també. Eh, després es, anem a Festa Major, on tenim els pilars eh, a la... El pregó. I l'actuació que serà diumenge a la tarda. Amb xiquets d'arreus i margenes d'aquí són. Amb les mateixes colles que, que actuarem aquest sí. eh, dissabte. I després de, <ríe> bé, sí, sí. Després de Festa Major... És la doncs, Vuelta, ¿no? eh... com a les de futbol, no? A la <ríe> sí. i la Vuelta, a veure com quedàvem en la Ida. Pues... O sigui, a la tercera serà Guissona, m'imagino. Mi És <ríe> <Es> un triangular. <ríe> després de de Festa Major farem un petit parèntesi, i el dia 2 de setembre actuarem a la Festa Major de Sants amb els Borinots i els Castellers de Cornellà, que també és una, una actuació molt maca. I ens diu el Francesc que, que ens hem d'acomiadar. Sí? Per tant... Eh, Com que si no tornem que, que, fins al setembre, eh? Fins el dia 3 de setembre, que passeu un molt bon agost, desfruteu de les vacances qui pugui. I el perquè, que no també. Sí, però... Bueno, Com aquí ja les ha fet que s'aguanti, eh? Bueno, però... Que... Perquè ha en encara li queden dies. Vinga, a reveure. Molt bé, que passeu-vos bé i tornem al 3 de setembre. Adéu.